Non é vergonza ninguña, non é vergonza ninguña Ai, la, la, la, la, la, la, ay la, la, la, la, la, la, la, la No se puede dormir en la arena, ni se puede dormir en colchón Ai, Elena, ai, Elena, ai, Elena, ai, Elena de mi corazón Ese é unha peza Unha peza de Joel, Joel Padín Que mm, que nos a casallóns outro día e, e sirvenos para recibir A nosa correspondente Alino Sancar Estemos ao outro lado do cío telefónico A Fernanda Follana Oliver, Juan Pedro Presento a unha grande comunicadora Ión a profesora Ión unha... seguro que xa está tendo éxito Boa tarde Fernanda Boa tarde, Xulio eh, Armando, Oliver, <tose> que me coñeço, non? Si, sí. boa, boa tarde Ben, ben vida mm, Non sei se será certo ou non Pero xa sabes que non somos talismán Por lo tanto, o que ti mm, Pretendas ter, facer. Seguro que terá éxito Nada, aínda non teño resultados Pero non quedé moi contenta eh, De todos modos, que xa me parece que xe comentei a ti a parte que vos toca, que a experiencia de falar con vos, pois pues que valeu me parou esa, non penso que foi o único que fixin ben falar ben, é, De verdade que te agradecemos moitísimo, non somente por participar connosco, sino tamén por a dedicación que que, que nos das. É, é un esforzo, é, a máis, seino, por, porque, bueno, ti eres unha persoa comparada connosco con unha edade un pouco máis, a, máis nova, e, e, e dedicarnos estes minutos que nos dedicabas aos fins de semana ou aos joves, pois é un esforzo é, a máis altruista, Que, que, que de verdade, non somente os nosos ointes, sino nos personalmente agradecemos-te moitísimo Nada, moitas gracias a vos o tempo vale todo o mesmo e duns e outros, non? A ver, se espero, espero xa polo que me toca tamén que non teña que ver cada que, que temos dereito todos a, a vivir e a disfrutar da vida Bueno, eh nesta, nesta situación que estivemos con, con grandes dificultades por culpa do coronavirus, ti eh, fuches capaz de ir de ilavirando, como, como se dice en galego, pero ao mesmo tempo xates preparada a posibilidades de neste verán pois aproveitar para disfrutar un chisquiño eh, de algo de lecer, ¿no? Po pois si, Mira parece que a primavera chega con esperanza non e que o mundo a semilla quexi outra vez. Aquí a vacinación tamén supoño que como aí vai collendo o ritmo na marquiseña si. da miña rúa e anuncios de numerosas propostas culturais van llegando a partir ás isquelas non si, si, moi si, si. a obra doiros en navia de Suarna en Cervantes de, de repostería si. e abiculturapeza a ver moi moita actividade moita teatro de títeres, sabe o magoteto, Aí xa campamentos de, de verán anunciados. Pois mira, aquí eh hoxe estaba prevista unha andaina pola vía de Xanobe que ao final tivo que, que suspenderse polo polo mal tempo. Mañá asociación... claro, ¿eh? vos comento pero así breve, rende o coche sí. porque pa para lembrarnos un pouco, poñer poñervos un pouco aquí outra vez en actualidade. Rende o coche mañá ten eh, unha presentación dun libro El monte O monte ó la morte, achete na Casa da Cultura que é de un escritor Santiago Macías que eu non, uh -huh. non sei se vos conhece, non teño referencias, pero chegareime por ali. E, bueno, uh -huh. volveu, vai volvendo todo, o fútbol dos, dos menos, os coles empezamos a facer actividades pois extraescolares tamén. Eh, bueno, pois, pois eso, e parece que o verán pois que se presenta eh, máis normal, non? Uh -huh. eh, que, que, por lo menos que o ano pasado. Pois mira, pues... as jornadas de arqueología no hotel no de, de, de, de Piornedo, para o 12, 13 14 de xullo, bueno, un pouco pa que... Hai un proxecto de radio comunitaria por parte de, de Asociación Agareso, que vai ter lugar os sábados de xullo en San Román, eh... bueno, bueno, pedes Piornedo anda, anda outra vez, teño por aquí apuntalo non? Están uh -huh. facendo roteiros, subiron aí o pasado día, o día de San Antón, o, o Pico Agulleiro, que, que é un pico que está encima de Piornedo, xa, cun altura considerable, pois, pois uh, foron o, o tamén o o Pico Miraballes, bueno, moi uh -huh. ben, parece que todo empeza a funcionar. Pois, pues, sí. de verdade que nos alegramos moitísimo, eh, desechamos que, que poidas disfrutar eh, que, bueno, pois pues ese, que por certo cando tivestedes eh, que, que, que montar eh, ese, esa celebración ciclista, pois pues, de verdade que costou moitísimo, eh, con, con moitísimas dificultades fostes capaces de elevar o aviante con moito éxito, non? Pois máis que, hai máis que que as dificultades Eu que destacaría por parte Dos que formamos parte da organización Pois foi un pouco a insistencia Porque mm, Cando claro. plantexamos facer a proba No mes de outubro Que se incluíra no calendario Pois eh, a ver As expectativas eran as que, as que eran non. Uh -huh, sí. E eh, eh, bueno Estabas preparando as cousas Incluso pois aquí no Concello Que eran escépticos Pero que nos apoyaron tamén cendo preparativos e pensando que o máis probable era que non, que non pudes poder eh, a facese claro. Entón tampouco te apetecía a darlle un montón de publicidadee pois, sí, sí, pois, si, sí. si hai porque en aqueles momentos se si hai algún rebrote ou algo noncido pois, <coughs> tampoco queres facer unha festa aquí que sea multitudinaria ou que teña demasiada visibilidade. se non hai que intentar un pouco tamén a seguridade de, de, dos deportistas que veñen e non tamén da xente de, de Bezarrea non acumular no povo pois, participantes e bueno, eu penso que máis que nada foi, foi, tuvemos o mérito de poñer a andar o calendario galego pois, que, pois foi a primeira prova sí, sí, sí. E, e, e de atrevernos a, a facelo e ao final pois, a sorte tamén de, de que mm, puideran darse finalmente as condicións para que se desenvolvera pois con éxito, sí claro que sí, pois felicitarte por a parte que te toca, porque ti fuches como un... A, a, moi importante en nesa esa celebración, posto que mm, coordenaxe moitísimas cousas. E, eh, eh, bueno, satisfeites que estar satisfeita, porque, en realidad, eh, non houbo ningún incidente e, ao mesmo tempo, eso, levaste esa, a, a bon fin esa grande actividade que está se mm, en moito valor a nivel internacional, casi. Sí, sí, sí, xa vez desa supoño que que te de referencias do que son as carregas de orientación claro que, que vedes por aí sí. verdad e máis cosas non a un sí, día sí. pois pues, eso xa non te fa sonar xa sí claro, que é un deporte que aquí bueno en Galicia ten bastante tradición xa lugo moita xa sí, eh, sí, sí. pero bueno un deporte que nace no ámbito dos países escandinavos sobre todo non é donde son sí. os canáticos hai en Finlandia e os países de Estonia Letonia Lituania bueno por aí Es Deporte Nacional, prácticamente. Muy bien. Bueno, Fernanda, que, molestamos máis, que no molestamos más, que te un verán extraordinario, eh, que muchísimas gracias por la tu ayuda y colaboración. Pues, deña, un aperto a todos, ¿vale? Y un saludo ah, bueno, a Ol eh, que, que vale parte. que celebréis esto. Eh, vale. Una temporada más de, de Radio Cornelán. Eso faremos, aí sempre en Galicia agardamos que podamos bueno, volver a estar Agora xa está feita, xa está completa eu penso que é o momento tamén de felicitarvos a vos por poder levar toda a temporada adiante Se <risas> sí, inventamos, vamos a ver o, o mes de setembro-octubro outubro comenzaremos a ver o, o 21-22 a ver como nos hai vale. Pois pues seguro, veña, un abrazo, chao Unha aperta Bueno, ah. queridos ointes, vamos chao. a coñer un bocadeño de música e con esta bocadeño de música vamos a despedir o programa Parecemos estupendo ponnos esa música de fondo eh, vamos a despediros nuestros contertulios de hoy basilisa no baile dicho en voz alta si me gustan los hombres por la gaita de po la gaita nena de pola gaita basilisa no baile dicho en vota bueno pues esa peza de basilisa que nos eh, canta Joel sívenos para despedirnos de todos nuestros oíntes y seguidores agradecerle que estuvieran de ahí eh, bueno pues hasta uniro sábado que será último de esta temporada. Moitas gracias por acompañarnos, Juan Pedro Moitas gracias por, por estar connosco, Oliver Que moitos éxitos E moito traballo en Rosalía de Castro Bueno, moi, moitas gracias eh, moito, Moitas gracias a, a vosotros por, por levar a cabo este programa Que de Rosalía, pero so de esos Os, os, os capitanes deste de de barco eh, Que a semana que ven se despide este ano Pero que volverá ano que ven Estaremos aí, como non, nas ondas sí. de Radio Correia Moitas gracias a, el... gracias. Gracias a todos. Venga. Igualmente, Oliver. Hasta otro momento. Hasta otro momento. Gracias, Juan Pedro. Sí, hasta luego. Pedro. Hasta luego. Venga. Bueno, despedimos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues, amigas e amigos, como digo sempre, que a noite xa vos o descanso a rúa vos a liberdade e dico o sábado que ven. Una aperta moi forte. Apertas fuertes, queridos oyentes Parece que va dentro de avellón un de avellón un de avellón ese que anda no baile sacudebenos calzón